bauste asi eran iragarri bezala ostiarontarako itzordu batetas hitz egingo dugu 28zko dugu hemen hategratean hitz egin izan dugu eh ba Javier Ibarguren eh, triki eh, zen du zela zenbait omenaldi eginak zaizkio dagoeneko baina eh, baleak elkartetik eh, ere ba, ba, euren omenaldi txikia edo eh, antolatunei zanbute eh, baleak eh, elkarte horritu gara eta bertako aritzu gorean kaixo kaixa eratsaldean bai Esan bezala baleak elkarteko kidere bazen bai. eta ba eh, ba berarekin zantaratu duzute ostiraruntakoa. Bai, noski, bai. Ezan e, barra dago, omenaldi txiki bat egin zitzaioa ere bera pausatu sentokian eta ezan dago ere triki poteo edo triki txotxau aurretik ere aurrikuzia zela, baina bagune zinio beha ikusi genuela, ba, bueno, ba bera harri omenaldi bat eiteko, hemen, elkartean, gure jendearekin, gure espazioan, eta bizkat jaigiroan, bizkat trikiren, e, bueno, hau onmenez ez, bai, hoi da. E, kasuntan gainaren bata gaztetxearekin ere indarrak bildu bitu zuten, nola baita? Eh? Bai, e, gaztekin ere errazioa basekan eta, bueno, ba, ikusten genuen, ba, aukera ona zela, aurretik ere bere e, elkarlanean antolatutako zerbait ba, zelako, eta, bueno, ba, onmenaldi txiki hortan ere parte hartuko dute eta, bueno, ba, sorpresa batzuk isan goitu, bai, bai, bai. Ez proposatzen buzute? Ostiraleako e, plana egin dezagun? Beno, ba, lehenik eta baina, hasiko gea zeietan elkarretaratze batekin, presuen elkarretaratzea, dena, azken ustir etorriko geha gero ona, zeiter ditan, ba, lehak elkartena, hemen e, lehen txotxa ingo dugu, zeren upelak izango ditugu, eta lehen txotxa egin baino honen, omenaldi txiki bat egongo da, trikirentzako, bai. Eta tartean, e, enbatagazte txeko kidek ere omenaldia ingo, dio, ingo diote, Eta, gero, baingo ingotugu lentxotxa, bai, upelean, bere omenez e, eta ondotik, ba, trikitilariekin mugituko gara, enbatagaztetxera, buelta eta buelta, eta ikusiko duze gertatzen den. Oh, e, horita basteko du, ba, e, upeletatik ebateko e aukera izango dela, baina edalantzia e, e, hartu berra da, goenla. Oh, o, e, da, bai, bost eurotan e, basoa soa patuta, ba, upeletatik nahi haina aukera izanen da, E, esan beharra dago ere interesgarria dela, zeren e, upel bakoitza, e, zagardotegi bakoitzekoa izango da, mm. beraz hemen e, izango dugu zagardo bat, eta beste zagardo mota bat egongo da enbatagaztetxean, beraz daztaketa egiteko ere e, aukera egin egongo da, eta gero jatekoa ere bai, esan beharra dagoen taloak izango ikugula, bi e, euroko presiotan, nahi komerke, baina, bueno, esango da mokadu txiki bat, eta gazte, gaztetxan ere, pintxoak egon goda jateko, bai. Bi sagarrotegi, ez dakite, zeintzuk diren esan daiteken? Bai, da? bai, esan daitek noski, bai. E, Ola sagarrotegia, batetik eta kamino berri ere, bai, gero guretzako e, a, e, pentsatu izan genuen aurrerago ere beste batzukin kontaktu izatea, Baina, beno, ba, hostiralekoa nola gertu jotzen duen, ba, guretzako ere logistikoki, ba, errazazen ola eta kamino berriko zagardotekin. Naiz eta aurretik ere kontaktuan ginen, eh, bera higien, noski. Ba, justu batrek izan duztenean, e, antxe eta irratian bere lagunek hitz e, egin zutelari, kaipatu zuten, irun, endaia, ondarri bian bizitua, e, bidazua arrain libre bat e, izatzela, ekasunetan baleak, elkarteko el kidea, e, etxean, e, ba, omen txikia, baina ma izasunetan, zantzoratu. Ba, e, esango dugu bale txiki bat, e, itxasuan zehar, momentu honetan, Eta, bai, e, espero dut e, izango dela momentu goxo bat, baina aldi berean bizkat atzaila ere, berazen bezalakoa, ez? Eta ez takigu, nola izangoan, baina, bueno, hortarako gerturatu benbarko gera, ikusi barko dugu, eta, bueno, eta ondo pasatzera etorriko gera, eta berarekin akordatzera, noski? De. Besto omenaldi bat, seguro ez dela eh, azkena izango eh, Baleak elkarteari buruz ere gadetuko izut Izar ere, bai, bueno, ba, pandemia oso bat eh, ba, pasa bizitu izan dugu eh, ba, Elkartea asko eta asko bezala ba, itxitak Edo, bueno, ba, geldialdian ere eh, izan zarete eh, Pixkanaka, pixkanaka, pixaka, pixaka, normaltasunerat eh, izultzen? Bai, eh, aurrekoango os gelditu nintzen hori aipatzeko Pixkat eh, aurreko elkarrizketan Bueno, ba, hemen biltzar nagusia izan genuen eta arkikenekan e, aktivitateen inguruan hausnartzen segitu behar genuela. E, urtarriletik hilabetero bilerak egin ditugu, e, joan denazte bururako e, egin genuen hitzaldi e, bat egin genuen, bertxo-baskari bat, eta hori, esan barra dago urtarriletik e, antolatu zela. Ari gara ere pandemia e, itzita den bitartean e, laguntza administratiboa ez bai? e, isa etortzen zaigu eta esan ditut e, ez da gelditu eta nikuzte hori izan dela piskat orain momentu hontan e, arrankatzeko beharrezko izan zaigun zerbait. Zeren bestela ulertzen dut, e, pandemia eta gainera elkarteak itzita egonda sein sailia izan daiteken arrankatzea, ez? Eta hori argikena ugan ta nikuzte tasmatu dugula hortan bai. Dena ben, argi dago, ba, pandemia aitzineko ritmo hartu ordukorendik, denbora bat beharko dela, baina ezin bestekoa. ez? Baleak bezalako elkarte bat, oiko martxa hartzea ez ezken batean, endai erantzako, endai eraskorentzako topaleku ere bada. Hori da, bai, aurretik beti hostiralera pintxopoteak egiten genituen, jende gehiago edo gutxiago, baina bai egia da elkargune bat zela. Eta horregatik hain garrantzitsu ikusten genulako horrela mantentzea, horrelako ba, dinamika batean segitzearen garrantzia azpimarratu genuen, eta esan behar dago niri gutxienez, pertsona alki, e, aste pasatu diren aktibitateek nolabait oksigeno eman diatela, berriz, heltzeko ba, aktibitateak antolatzera, eta, eta horrek ematen duela piskatindarra, e, aktibitateak egotea, eta, eta ongi pasatzen direla ikustea, eta, eta aurrera begira, ba, Arrankada horrek ere, eh, askartzeko, arrrankada hori ere askartzeko, errazago izateko bai. Eh? Momentuz, ostiraruntako hitzordak ingeratzen gara, txaldeko seitako elgarretaratzea, eta seiterdia galdera ez, ba, baleak elkartean deneri ez, e, e, idekia. Bai, ba, zeiterritan hemen, nahi duenak etorri e, elkarretaratzera ere, zea fitxan hola jarrita baitago, ho, baina bestela, bai, lentxotxa eta omenaldia, zeiterritan izanen da, hemen, eta gero kusiko egunuz bukatzen den, hori ezin jajakin. A mi esker, jari. Deuzetaz, zoi.